Partea a doua a unicului botez Botezul poporului evreu și a poporului lui Hristos Insuficiența gândirii creștine în legătură cu botezul este dată de faptul că s-a privit adeseori botezul doar din perspectiva apei. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor toți s-au trecut prin mare toți au fost botezați în nor și în mare pentru moise 1 corinteni 10 1 cu 2 apostolul pavel interpretează trecerea poporului evreu prin mare și nor ca fiind botezul poporului evreu pentru moise botezul în mare a separat poporul evreu de lumea egipteană, iar botezul în a separat poporul evreu de natura egipteană în timpul celor 40 de ani. Prin botezul în ori s-a realizat moartea evreului cu natură egipteană și nașterea noului evreu, Așa a apărut noul evreu restrictiv al pustiei ce avea să moștenească Canaanul, numeri 14, 29, 34. Botezul nor a durat 40 de ani. Norul semnifică prezența dumnezeirii pentru poporul Israel în pustie. Domnul Dumnezeu fostru care mergea înaintea voastră pe drum, ziua într-un nor deuteronom 132 cu Dumnezeu în persoana lui Hristos, ca îngerul Domnului și stânga din care țișnește apa, este prezent cu poporul evreu. Număr 14 cu 14. Exod 23 cu 20 la 23, Gen Geneza 22 cu 15 și 16, 1 Corinteni 10 cu 4. În timpul botezului în nor, poporul evreu a devenit cu adevărat poporului Dumnezeu prin darea legii, Până la darea legii, poporul evreu a fost considerat poporului Dumnezeu pe baza legământului făcut de Dumnezeu cu Avram Genesa 15 cu 18. La Sinai, Dumnezeu a dat o carte a legământului pe temeiul cuvintelor legii și sângelui animalic, Dumnezeu face legământ cu ei ca popor al Lui Dumnezeu. Exod 24, 7 și 8. După darea legii, poporul evreu devine poporul Lui Dumnezeu potrivit cuvântului Lui Dumnezeu legea. Nu mai potrivit legii el știe ce cere Dumnezeu ca să fie poporul său, de teoronom, 4, 1 la 4.1.14. De nu numai după ce Domnul, Îngerul Domnului, îi eliberează din jugul Egiptului și în urma experienței lor cu el în timpul botezului în nor, ei cunosc pe Domnul. Făcând analogia între botezul poporului evreu pentru Moise și botezul poporului bisericii pentru Hristos, luând în considerare prezența apei marea și a norlui, putem spune, prin botezul în apă marea, însoțit de mărturia a morții și învierii împreună cu Hristos, se confirmă separarea de lume a credinciosului lumea Egiptului, de lumea Egiptului. Prin botezul în nor se realizeaz, realizează separarea de natura lumească egipteană a credinciosului. Botezul în nor care reprezintă împlinirea faptică a ceea ce ne considerăm și mărturisim înaintea Domnului și anume moartea omului firesc Evreul născut în Egipt și nașterea omului duhovnicesc, evreul născut în pustie, ce se realizează pe tot parcursul vieții de credință. Roman 6,4 Acest proces durează toată viața omului, la fel cum cei 40 de ani ai pustiei reprezintă timpul de maturitate a unui om. În concluzie putem spune că botezul este un act, o faptă a mărturiei cugetului în, însoțit de apă și totodată un proces al morții și învierii în Hristos, ce se derulează pe toată perioada luptei credinței și alergării prin pustiu acestei lumi. Romani 6, 5-11, 2 Timotei 4, 7. Actul botezului însoțit de apă este important pentru biserică. Dar apa nu este indispensabilă, necesară mântuirii. În schimb, actul mărturiei, credinței înaintea lui Dumnezeu și procesul botezului în Hristos sunt indispensabile mântuirii. cu 3,27 În timpul botezului în nor, poporul evreu și-a însușit cuvântul legii. Modul lui de viață a devenit viața cuvântului legii. Deuteronom 30, 15, 16 la fel, botezul creștinului în Duh, trăirea în Hristos, în Duhul, este un proces ce se desfășoară pe toată perioada luptei credinței și se realizează potrivit cuvântului lui Dumnezeu sau numele lui Isus Hristos, înțelegând că numele lui Isus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 19 cu 13, Ioan 1, 1 cu 13. Botezul ca și contraimagine este o altă față a unicului botez, prin care să înțelegem profunzimea unicului botez. Această icoană preînchipuitoare ne mântuiește acum și pe noi, anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unei conștiințe curate înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. 1 Petru 3, 20 cu 21 În acest verset ni se spune că botezul mântuie, dar se mai spune că botezul nu este spălarea cu apă de întinăciunile trupești. Cuvântul din greacă tradus ca imagine prin este antitipos. Antitipos în greacă este format din două cuvinte. Anti denotă corespondența. Este folosit în Noul Testament, având sensul de în loc de. Tipos, formă, figurină, Imprimare, model, tip. Antitipos, tip, figură, formă, care corespunde cumva alteia ca urmare a unei imprimări pe o pecete, ori a unei peceți sculptate, care se imprimă în ceară caldă, o contraimagine, o figură sau un tip ce răspunde la o realitate și reprezintă o realitate. Referitor la 1 Petru 3, 21 putem spune Această contraimagine ne mântuiește și anume botezul. Pecetea, prin aplicare, realizează o contraimagine a ceea ce este săpat pe pecete sau ștampilă. Pentru a vedea ce a spus Petru, ne vom folosi și de versetul 20. În zilele lui Noie, când se făcea corabea, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Contraimaginea aceasta ne mântuiește acum și pe noi, și anume Botezul, versetul 20 și 21. Corabea lui Noe prefigurează moartea și învierea lui Hristos salvatoare pentru toți cei ce sunt în corabea Hristos. Să-i explicăm versetele 20 21. Prin corabea lui Noe, ce a fost scufundată în apele morții, potopului, au fost scăpate un mic număr de suflete, și-anume 8. În același mod, Isus Hristos a trecut prin apele morții, fiind considerați trecut împreună cu El, din lumea sortită morții spre viață, toți cei ce prin credință sunt în corabea Hristos, Apele potopului au fost vijelioase datorită erupțiilor vulcanice, a cutremurilor, apelor din adâncuri și a celor atmosferice care acopereau pământul în acea vreme. Au schimbat complet suprafața pământului, Geneza 7 Aceste ape vigelioase au acoperit în mare parte Arabia, ce a fost construită asemenea unui submarin, Geneza 716 și 8 cu 6. Potrivit lui Matei 12 cu 39, 40, 20 și capitolul 20 cu 22, Fapte 2 cu 23, 27 și 31 și Roman 6 cu 3, Hristos a fost botezat scufundat în moarte. După cum Iona a stat 3 zile și trei nopți în pântecele kitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima Pământului, Matei 12, 40. Această moarte cuprinde în sine marea cea mare a locuinței morților, care a înghițit lumea de înaintea potopului, cât și lumea de la potop și până la sfârșitul istoriei umane. În locuința morților din Ezechiel 31 cu 14, 16, 17, 18 și capitolul 32 de la 18 la 31, vedem toate neamurile pământului. Iar în Apocalipsa 20, 13 cu 14, locuința morților este identică cu marea, deși pământul și cerul dispar, Apocalipsa 20 11, Rămâne marea locuința morților cu morții ei. Iisus Hristos, fiind omorât în carne, dar viu în Duh, s-a dus în închisoarea morții să vestească Evanghelia morților din marea morții. Locuința morților, 1 Petru 3, 18-20 Apele morții au înghițit lumea din timpul lui Noe, și oamenii acestei lumi au ajuns din marea de apă a potopului în locuința morților, în marea popoarelor. În această mare a morții ajung toate popoarele lumii. Apocalipsa 22, cu Hristos a fost botezat, scufundat în marea morții. Domnul Iisus Hristos amintește acest fapt. După cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele Chitului, tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Matei 12,40 De asemenea, Petru, în predica de Rusalii, spune Hristos a fost legat cu legăturile morți și dus în locuința morților. Fapte 224 31. Marea locuinței morților mai cuprinde și spațiul adâncului unde găsim apele cei au în vedere pe demoni, puterile demonice ale adâncului locuinței morților, le găsim prezentate în Psalmii 18 și 22. Demonii îl rugau pe Domnul Hristos să nu-i trimeată în adânc. Luca 8,31. Putem observa că adâncul locuinței morților este pentru demoni. Domnul a risipit pe vrășmașii mei, s-a văzut albea apelor. El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potruifnicul meu, cel puternic de vrășmașii mei. Psalm 1813 la 24. Acest psalm a anticipat faptul că Isus Hristos a fost dus până în adâncul locuinței morților, unde erau închise puterile demonice, pentru a se confirma biruința lui prin moarte și asupra închisorii demonilor, de unde a fost scos de intervenția lui Dumnezeu Tatăl. De fapt, adâncimea în care a coborât Hristos Domnului este redată în Fapte 2 cu 27 și Efeseni 4 cu 10. Nimeni n-a coborât atât de adânc ca și Domnul Iisus Hristos. În Psalmul 22 ne este prezentat, anticipat cu 900 de ani înainte, crucificarea lui Hristos Domnul realizată prin intermediul dușmanilor pământești manipulați de puterile demonice. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște câini. Mă înconjoară o ceată de nelegiți, mi-au străpuns mâinile, mâinile și picioarele. Scapă-mă de gura leului, scoate-mă din cornele Bivolului. Psalmul 22. Crucificarea a fost mișlocul prin care Isus Hristos a intrat în timpul și spațiul, spațiul celor trei zile a locuinței morților. Între Vechiul Testament și Noul Testament este o deplină concordanță. Așa că Petru ia ca exemplu corabia lui Noe care a trecut prin apele morții și prin care au fost salvate opt suflete. 1 Petru 3, 20 cu Contra imaginea Contraimaginea acestei corabii îl are în vedere pe Hristos, care de asemenea a trecut prin apele morții, cum ne spun versetele anterioare, versetului 20. El este asemenea corabiei, prin care sunt salvați toți cei care sunt în Hristos, după cum spune și Pavel, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El, Coloseni 2,12. Prin urmare, corabe îl prefigurează pe Hristos care a trecut prin apele morții. În corabea Hristos sunt considerați a fii, toți cei ce sunt botezați în Hristos. Noi, deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat și moarte romani 4, 6 cu 4, 7, 8 și 23. Dumnezeu ne consideră potrivit dreptății Lui de drept că am fost împreună cu Hristos în moarte. Și noi trebuie să ne considerăm botezați împreună cu Hristos, Romani 6:11. A ne considera înseamnă a accepta, a fi cum ne consideră Dumnezeu, morți de drept. Să revenim la expresia folosită de Petru, Antitipos, contraimagine. Contraimaginea este Hristos ce a trecut prin, ap, prin moarte, asemenea corabiei lui Noie. Dacă considerăm corabia ca o pecete, pe această pecete era gravată corabia Hristos. Contraimaginea acestui fapt în noi este botezul. Acesta este unicul botez din Efeseni 4,5. Cine are această contraimagine în el, și anume, Hristosul botezat în moarte și în Hristos a fost botezat împreună cu el, cel ce crede și acest fapt îl mărturisește cu un cuget curat, înaintea lui Dumnezeu s-a botezat în Hristos, fiind considerat mântuit din moarte. 1 Petru 3, 20 cu 21 Din această analiză observăm profunzimea botezului care este, din păcate, o taină chiar în lumea religioasă. Să consemnăm faptul că Apostolul Petru identifică botezul cu această contraimagine și mărturie ei și nici într-un caz nu identifică botezul cu scufundarea în apă. Botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, 1 Petru 3, cu 21. Botezul este o lucrare interioară a cugetului mijlocită de Duhul Sfânt. O identificare în moarte și în înviere cu Hristos. Această lucrare poate fi confirmată de mărturia verbală a morții și învierii împreună cu Hristos, întărită de scufundarea în apă. Botezul, la fel ca mântuirea, îmbrăcarea în Hristos, înnoirea este atât un act al momentului, cât și un proces ce se desfășoară pe tot parcursul luptei credinței și alergării noastre. Așa cum pentru Israel botezul nu s-a epuizat în trecerea prin mare și după aceea a urmat botezul în or, timp de 40 de ani, la fel pentru cei ce cred în Hristos, botezul nu se epuizează prin actul însoțit de elementul apă și mărturie acelui moment ci botezul continuă ca un proces al morții și învierii în Hristos botezul în nor în puterea Duhului Sfânt cu 2.12 2 Timotei 2.11 Am amintit că în timpul botezului în nor al lui Israel timp de 40 de ani a murit evreul egiptean și s-a născut noul evreu ce avea să între în țara promisă tot la fel, după mărturia botezului în Hristos, înaintea lui Dumnezeu, prin care ne socotim morți împreună cu Hristos, urmează să devenim ceea ce am mărturisit. Urmează procesul botezului morții și învierii noastre în Hristos. În timpul acestui botez, moare omul firesc și concomitent se naște și înviază omul duhovnicesc. Asemenea, corabiei lui Noe, care trecând prin apele potopului a salvat pe cei ce erau în ea, contra imaginea aceasta care prefigurează pe Hristos trecând prin moarte spre viață, împreună cu cei ce cred, și mărturia credincioșilor înaintea lui Dumnezeu acestei lucrări este botezul. Mărturia credinciosului. A treceri împreună cu Hristos, din moarte spre înviere, este botezul ce mântuie. Prin această prefigurare, atât de plastică a botezului lui Hristos, cu botezul corabiei lui Noie, în apele mării, morții, ni se redă puterea de înțelegere a botezului din Roman 6. Botezul este scufundarea lui Hristos Domnul în moarte și învierea lui din moarte și mărturia celui ce crede în Hristos a morții și înviere împreună cu Hristos. Matei 20 cu 22, Roman 6 cu Prin aceste enunțuri s-a redat definiția unicului botez mântuitor, Efeseni 4,5 cu Botezul în moartea în moartea și învierea lui Hristos înseamnă a înțelege a fi pătruns, a trăi moartea și învierea lui Hristos în tăria Duhului Sfânt, atât de mult încât să începi a muri ca om carnal și să învii ca om duhovnicesc în Hristos cu 20. Botezul este identificarea cu Hristos în moarte și înviere. Această idee, idee întărește faptul că unicul botez este o trăire profundă a credinciosului în Duhul minții, o noirea a minții și nu are nimic de a face cu lucrarea, erorii, așa zisului botez, a stăruinței după Duh Sfânt. După această demonstrație folosind de elementele cuvântului biblic, putem spune, este un unic botez și